а якщо я відмовлюся, нам лише доручено привести вас, розмовляти будете з малюком. Молодик сказав це таким тоном, що було зрозуміло, відмови його пропозиція не передбачає.